tali eshte, sepse këtu kemi ardhë për të nëgju. Më shkurta shi, po thejmë fjallën e ka Abdurrahimi dhe Ismaili me Abdurrahimin për të diskutu, për tematikën që të flasim dhe nejemi, të eshtë dë gjusë në ilusim Zodin që u lejon tjetës një që për hirtë Zodin, dhe jo për me një mazësi, flasë kritikojt Gjemodin, vetën tim edhe Gjemodin, sepse ke këto rëgjëlarët nuk ndohë kjo, po ke një gjëmodi, ndoshëta kjo ndohë. Jo humi Ismaili, jo humi Abderrahimi, jo kjo ishte më i zoti, kjo ishte jo shumë i zoti, kjo është feje zotën, në jemi urë për hirtë zotën, këto e vlezitor që janë më ditur, këto e shalë do në kjartësojnë, se cili pastaj, marë me ndimin e vetë, por se ngelemi vlezërë, mes njën e tjeti. Zotë e dofë su pastaj çop pikash. Po, traj. Ne blej pas po çop pikash ti. Ë do zakën çapikë pastoj. Ja, çapikë domun do fal. Në atë domun për çfarë kërkesash ke? Si dhe zhvillojmë festën. Atë domun alhamdulillah, sallallahu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi. Ne si dhe zhvillojmë festën. Po, domun dëshirimi është që bisedat bëhet domoshem në Nuk tin, nuk noto koha, është dënyeri sa më shkurtë që kemi mundësi të, të, si të komunikojmë me një tjetër. Nuk thon që do të kemi mundësi të merrim vesh, sepse u thas për problemin tim e kam qepullë, gjatë po shumë fjalë un i harroj atë pasaj që thon nuk e përmendëm për para, që kemi mundësi domun që të kuptohet, të kuptohet si të, të sqarohemi për dgjojë që kemi. Edhe propozimi im gjithashtu është kur dorë nuk mund ta çëm shumë zën për afroni këtu vëllëzër kush ka afro afro afro Po, a nuk bëhet me... Nuk ka përjashta, dhe më gjojtë përjashta. Jo. E që po qështë yeah, jo të dëshironën e e bedë mikrofon, dhe gjojtë përjashta. Jo, gjo përjashta, të brendë. Po nuk ne, është lidhur, është lidhur, a... li dhudhme, dhudhme fond, e zlidhur, dhudhme ne... ne... e eqinë në e përne. Afrohet, afrohet, afrohet. Jo, mjahtë <laughs> <laughs> <laughs> të në fësë në mirët të rëma. Afrohet, afrohet. Afrohet. Afrohet. E da. Atëherë, dëmë dhënë, unë thashë, në që besedim bënd të leforme dhe besedin shala nuk nuk nështë të në qështë. Edhe, dytasht, e vojshme, dhe, dhëtë ashtë, unë e shofë të nevojshme, dhe mund që të bëhet një, dhe mund në stip, hyrje ose parathënje, për para se të flasim, të ne dhe mund në qështë e janë që përcim të flasim, ma le unë të themë, Do flasim për çështën e votimeve. A lejohet që muslimani të marr pjesë në votime apo nuk lejohet? Edhe do të rrugoj po të arsye se pse, domethënë, domon vendoset të bëjmë diçka të tillë ose pak të nganaime, po them, domthon. Ku është arsyeja? Edhe përpara kësaj duhet të tregojmë njerëz domethënë idenë e përgjithshme se çfarë bëhet fjalë, që njeriu duhet të ketë parafsysh se çfarë, për çfarë flitet në të, të vërtetë, kupton? Sepse siç jeton është një karri, është një rregull që ka vendosur diktarët që thotë e hukmi olë ç'i furr una t'psore. Domthon, gjykosh për diçka, duhet ta njohësh përpara. Domthon, duhet ta njohësh më përpara. Domthon, nëse nuk e njef në të vërtetë, domon kam për qëllimin fjalë njohtje, ta njohësh sipas konceptit të Islamit. S'mund të ndësh gjykim ndonishtam se çfarë është ai gjë. Kjo është ideja im kaq. A ke më shpothu jasht? Po? Shpothu më. Shpothu jasht. E mira. Tani i jep 5 minuta. I jep 5 minuta inshallah rin. Ja, inshallah rin. Për ta takuar lekë shumë përpara, mos e duaj edhe më të. Bëj, bëj, do të por. Inshallah. Po të konfirmoj. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Nuk ana më shumë të dëshuar. Në darë në ledërë Në dhe 10 ledërë Do të trajëtëm e qërështë jetën tajë Këri shpratë me ndrime të ndryshme që ndrime të ndryshme Dhe kërështo qërështë qërështë qërështë qërështë kosto tjetër, para njësh haram po kanë ndonjë rast kur më duhet lejo. Kosto tjetër ka një ndryshim ndrysh. Ee, u parshtat çdo çfillohen një biznes kusht i sigurisë kohe bureni. Faktikisht, unisha mendimi një mendimit që në këtë muhabet have rrecësi, fajmën sonancë. Po qan sikur orën after evening di sonnte shëse. Do të shëtave të tërë, po janë në formë shaq. E, edhe unë për të më të regoha i hapë për të diskutu një mëmjërë tjetëri për tati konkluzionet të qartë në shanë o të anë ndorë të ka diskutime ndorë të ka njëndru dhe para të kime unë e shosi i mundësi për të përrakuar e qëndrime ndorë të kërës të sejrë dhe shkërësem sejrë e të rrute mjëzotis anë o të anë o të për sinceritetë nuk pretendojë bërë të të të shkriptorën, por nuk e mizotit që të gjithë të në përëjët e sinqiatë. Unë të të të qëshirë e kam të në lejërë gjithë, që ta kënjim do më të tapojim, në diskutojim bashkë edhe të më të më të në nëshë. Arrëjim dhe konkluzionën, konkluzionën dhe zimë që të të të tjepërët e gjemati. Por, konkluzionën dhe zhërë, në të rahim të ishe që të të t ndoshtë <tër> të kjo ka qënë më shtejtë, zote e dië. Tani, një tërkjes para pramke që kam të vëzlejtë dhe që janë të pranishëm është të gjojnë me dëmendje dhe mos ndërbyrë. Nëndërbyrë janë, pahat për njështë për shkjellimit, së shkjellimit, së shkjellimit për e qështjimit. Masë bisede, ju keni mësime u në Mabdurahimin, keni mësime të kontaktu me mu, ose nëse është arsyeshme mund t'jap një mundësi për të poshtë pyetje besoj nuk e di nëse bini dakord kjo çështje tjetër do të thotë po kjo është pika e parë që kam domethënë që mos törhë asnjë pika e dytë është që mendimi i mos që jepet drejtën diskutimit që ne kemi këtu edhe në një formë më dyre e cakton kohën me fjalë për mendimin tim do të ishte që pse ti të kesh nga 2 deri në 3 minuta kokë Me e në të hapër, po jo më shumë që 2-3 minuta, si të të të duramit. Në fem 5 minuta me e fërë në shabë, 5 minuta. Përndoshë e pëllimish 5 minuta, në pas, do t'ishtë me fërë në në 2-3 minuta. Më që atë duke pas? Në talen 5 minuta, në shabë. Në talen 5 minuta, në shabë. E në 5 minuta që, se t'ili të asjarojnë me nëndimin e vëta shështë dhërë. Kjo është t'ika e 2 për 10, në shabë. T mundot kërpoja në Abdurrahim i pjaqe param se të pistejnë, paksonë, rëgjepin, telefon, e, të pjedojmë pistejtën e një kam pason e dhe gjetit në telefon të përsektojmë qëarë se se ta një u caktua që të pjasim për pjesë margëja në zëtimet ka dhe qësh e tjera që mund të diskutohëshin që mund të diskutohën në kërme por ne tashën të pjasim për vëzimit mi qëm të të për ka në zëtimet përqëntrojmë të shë përmendim argomente, të arshtyruje apo gjithë që ka të bëjmë me të qështje dhe të më shidhim në dek tjerë përse, nuk, nuk, nuk a rinjë që të talim o të ku duhet për qëndrojmë në gjithë që të talim rezultatën shadha o të halë dhe do më dhënë të të përtaktojmë mirë se ku është pika e mos marbeshje të qështje të që atojmë këmë për shemblë Dhe mund të klasë për atës që i kam gjuhar, që disa personës mund këtë informuar që Adurahim dhe mundhën ka x qëndrimi për pjesëmarën vëtimë. Në mund të ta themë të soqë, Adurahim më ndonë që pjesëmarën vëtimë është kukërë. Edhe një librën ka të zëndë që e ka përha përrahimi, e ka shëtëndakë gjema, në gjemat, që e më e më e më e realiteti zjedhërët në uratikët. Në gjithetimet i librën kam parë të që pjesmanën të ti më rëshkuë vërë, shqirtë dhe gjërënë të rëshkuë. Nëse atërënimi që ndronë, vazhdojnë të që ndrojtë të një të një, me ndrinim, më thotë, mu shumë, me ndojë që pjesmanën të ti më shkuë. E nëse, du në më, më, më, më, më dhëmë, është të rëheshë, me përshënë në rëshkuë, më, më thotë, që është haram, edhe dhimë se si të shpillujmë pistejta Kjo qështë është mërë komplikuar nëse do të duhet që është kufrë dhe është më pranë zhjidhjet në qohësë do të themë që kjo që është është harë dhe më dhënë që për të të bërë një pise dhe është të duhet duhet që të taktohet mirë në përbendimin tim pika e mos marveshje kjo ishte tiga kumën që isha unë ne të taktumë kohën e lagë nga 5 minuta pasaj dhe pa e dhe banë 3 tiri të brëndë 35 minut. Kisha të gjithë e sërëtikët? Këmë në shkërën, këmë në marron. Parësë u fërën kohë, dërajmi dhëtë. Se shkërën e t'i përshkërën e të të të dhejëtër. Hamlellahu, salatu, salamu, ne rasulillahu, ala ali, ne sërë të gjithëm. Në parë. Në zëndëruar, në shkërën e madhuruar, që nga dhurujësin qëritetë. Gëto që themi, në të q Në i hapë i sështë që të shikon e të vërtetën E të ku është Edhe Kjo dhe me të në lutja për uzzim Êshtë lutja të silin në në E në kam surë Allah i madhurë në Quran Qën surë në partë Quran zotih Në zotihdi në seratër në mëstakim Edhe kjo fjallë është një kajtë Dhe cilin muslimanje për sërit Shumë herë në namazin e ti Shumë herë gjënditës Dhe kjo të regohen që uzzimi E shumë në tishëm është të ka e që ka thënë Allah i më dhuruar, edhe e që ka e thënë dhe vepruar dhe pohuar profetisë onë Allah v.s. Dhe të ka joj që ka arëm dhe kortë umet i së jam. Por saj përket të që është i sunem shumë dhe kortë me vloj në, në vlajnë, Ismaili, në mund që ne të tekton pikat në cilët ne bim dhe kortë dhe pikat në cilët ne nuk bim dhe kortë, pare se të fillojnë bisedimin, por me një detajnë i form e i detaj Përse për këtë qështis dhe më qëmë pëyti isma e ndi në më a më ndoj u në dhe mënda që është kufër a më nuk mëndoj që është kufër Unë normalisht dhe më në më në më ka mënduar që pëyti dhe më të pëyti sepse kjo është folur shumë në më në di që është folur shumë kjo dhe gjeje edhe unë dhe ja përgjën në në që gjejnë shalumenej në allot por në po nuk do se... të ishte më mirë për, për, tike, për të realizuar se kam rënë nuk dish. Mi e mesja jemi duke skuqur për. Po leta mbarojnë inshallah. Domethën problematika në të vërtetë, problematika jon që në origjinë nuk ka qenë po thas ato realitetin, a është apo nuk është thjesht çështja? <coughs> Sepse vëllezit ton Ismaili dhe tjerë të cilët domethën nuk kanë qenë dakord me mendimin tim, ata ka në qenë të medimit që lejohet dhe dhe më në fillimit se të qështje ka filluar që kur ishte qështja e parërësisë Kosovës dhe më thonë u bëhe që u bëhe dhe dinin shumë i qështje nuk du zero më tutje edhe unë e kun dështovat në atë moment që dhe një liber më tukë si liber me i prafërt i cilë qështjin për një qështjit jesh të një gjasht dhe me ta nuk ishte në tomen, të më nabder në atë moment në atë moment qështjit e pë Për këta rësyshë dhe më thonë në pash, dhe më thonë që të rësyshë një këtë liber që të ndatë përshka këse, se më thonë në të të regohet një vërtet, si në mundu të, të të më bështesë sot më argumentet që unë kam. Që e liber është? Realiteti zhjetë demokratike. A të liber, kam gëlejt disa dhazeni, në, në Majdani, të dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe Sepse djui që është shumë e vështirë dhe ky është një politikisht pak e tortë, po ideja e përgjithshme e morë që tregonte ai. Ideja e lirë përgjithshme që ai tregonte do të thonë që muslimanët nuk kanë pse të futen në ndërgjegje, sepse këto këto janë këto janë çështjet që kanë të bëjnë me tagutin. Kanë të bëjnë me tagutin. Edhe ne, domthonë, këtë çojë do seriojm sot. Përse bë kemi mendimin tim, domthonë, u ta thash, edhe do të ha fjalë që do të tregojë ndërgjegje, domthonë. Përthem një fjalë, fjalën domthonë, inshallah do të treguohet. Nuk fshihet. Por Se kjo është domethënë si të thush fryti i gjithë bisedimit tonë, kjo do të rregullohet do të rregullojmë në fund fare diskutat. Sepse ne duhet të diskutojmë fillim fare, të rregullojmë kush janë, kush është çës demokracia. Të dimë për çfarë bëhet fjalë. Të dimë për çfarë për çfarë bëhet fjalë. A bash, më bëjë të mos. Të dimë për çfarë bëhet fjalë. Kupton? Tash në çim gjithë në faqe, problemi jonë më i madh. Problemi jonë më i madh nuk ka që na është apo të shkufur, sepse nuk është të vëlezet ta thonë që është haram për shkak të tashin ngeli për të diskutuar apo të shkufur. Para dytë Ju dini shumë mirë që libri im është djegur, edhe thonë tonë nuk përmendën fjalë fare kuptor fare. Është djegur, e ndjegu mbi 300 kopje. Librim. Kështu që domundum problematika, nuk ka qenë, ju lutem vlez mos trisni. Ju lutem vlezë. Nuk domundum askush mos flas, ju lutem. Ka ndodhur një bisedim për para arkimi me vllain tonë Ismailit për një çështë tjetër me para, po them të kështu dalnë tema, edhe dikush në një moment ka dashur të fol. Kupton? Po unë thonë unë nuk kam marrë bisedë me ty, kam marrë bisedë me vllajm Osman. Edhe atë atë është bërë gat ka parritën në gjum kokës. Domthonë vllai që nuk është për islamit, thonë. Perandu do të domun ta keni para sy të këtë gjë. Nëse dikush ka ndërmend plaçë ose ndevet, më i dali që tashi shkoj fle gjumë 3 orë hat. Kupton? Nëse ka dëshirë dëgioj, Allah ja shpërlefë të shiqë, gjoj, allo, mirë. Është. Tashi domun çështë domun problematikë, më nuk e cin kjo. Edhe libri im, domun i cili nuk përmendon fjalën kufrën të fare, është nxjerr nga disa xhami për jashtë shëdi organizojmia kupton par syet nuk po flas tashi për veten tim po të rregoj do një qëndraditë ajo nuk ka qen nuk ka qen kjo selpsoria por ka gjithë çështja prandaj duhet të trajtuar gjitha gjë nga fillimi kupton pastaj un thash do të rregoj të lëj. Kush e duhet të rregjë që nga fillimi nuk është se do të ushë po zhurkuar nëse nuk është, është problemi që ti e thu haram atë ne domthon ta shohim çka po thot ti domthon se të shojmë pastaj ku je ti ku jam unë ne ne semë semë dakord që veten fara ti thua shallall mbas disa raste mund të të vëj Kupton kur shumë them kjo lloj gjë nuk bën fare, nuk është kjo metoda islame. Kjo është ide që kam treguar në libr. Dhe ju keni kundërshtuar, dhe keni thënë një që kjo nuk bën, libri ka shumë gapi me radhë derisa s'i kam kuptuar të gapi me, do t'i shpiroj për ju shumë i tregoni inshallah. Po gapi më që ndodhen libr. Edhe pse tentuan të mërmendur ç'është e kufur fare. Kjo që, që domosdhom problemi nuk qëndron as në apo s'është kufur. Çështja është domosdhom tek votimi në vetvete, pra ne diskutojmë për to, pas kur ti në momentin inshallah në fund do t'rregulloj të, të gjë që më lënë Allah mendimin tim. Për të çështjen. Për endaj dhe ne du të saktojmë fëllën fare se kushan pikat në cire ne bjëm dhe kortë. Pas taj të kushan pikat në cire ne nuk bjëm dhe kortë. Kjo është të e. Shparin po, po, po, uh, ka përfondë. Përfondë, shparin. Qëdhimi që u vërkojë për saktorës të tini e shëndrimi jo të të që është jenë, është në këtë mënyrë ne orientojnë visedën. Uh, dinë se si të ashgjllojnë visedën nëse nëse ti për shemb nuk pranon të thuash qartë un po të ke të kisha diskutuar me një person për produktin për shemb un do të sqarojë që lutja kushtuar barret të shirku me mat nëse një tjetër për shemb thoshte që, që është shirku volë po është halal un do të sqarojë qartë që është shirku me mat e do të mosu numërirë që të zhvillohet biseda ashtu siç duhet të sajt do të të them të sqarojë logjikë të sqarojë domethënë se nëse nëse oni domethënë i them diçka që ndryrimet janë gati të para, për ta, për tjetër. Kështu që, më thua se ti nuk e thubish, do ta thuash në fund. Unë për shemb të traisoj, trajtoi bisedën duke menduar gjithmonë sipas asaj që unë jam informuar, domethënë nga një arsye sigurt. Që Avdrolini thotë është kukur. Por toje, ne s'it të përcjellë ti domoshta. Jemi detyruar që të thrahim këto atëra. Si dëshirosh ti trajtoje, ndash haram dashkufr domethënë ne do bisedojmë inshallah, pastaj në fund pau do të rrugojmë ndihmë, nuk e shfaq. Ka, si folci dëshirosh. Oh. E për sa i përket librave, për shkak se ti ke përfshirë në listë, në tema sociale, unë libri thashë që e shnuaj kam lexuar edhe pse ka përfshirë. Po. E kaq të thos domoshta pjesën e fundit që ka të bëjë me votimet, ato pjesa tëra domoshta e i dhështurati më përshat në eublikat si s' fotimin në 10 neshë këtë me përshat vëd nga me ju surendakë i eke sa o antarëstimin në olmayit politike përsa i të ti s'ket të schetuar nuk sem se e n mascete rëz�� qi e më children që ka të premene s'shtu�ed të zum gives alon, nuk kan s'preho që të ndrijmin tim pad përshat më të perdhë mt tan zëmë nga to arsyjëNet e mija me s'il atë mund të njohet dhe danizenat e visejtus E përsa më ke thirrë, do çka kanë bën për gjanierat tjera normalisht ato nuk kanë bën mes nesh fjalë. Për mua mënyra se si është, edhe do ta them edhe më pas, që, që është kufrë, të, e, bjallë, në mënyrën se si është trajtuar, që çuçi votimi i lirë nuk ka asnjë parancëshin në mënyrën se si është trajtuar në librin e arritjes së hyrjeve demokratike. Madje libri i vendosën në fasën që është kufora, më pas. Në zonën aty, unë dita kuptoj fjalë, pa është sistemi vendian kufora pushim, po Mënyrën e sështë e shkartuar, sështë e shpërpjiduar, të qonë atështë. Dhe kënë, se në zitejë dhe sështë që të përcahtoj qartë, është kufrë, e po haram. Pse? Pse ti e dhe Rahim ke i pasë diskutuar, dhe uke dhe njëtërë që është kufrë. Pas të i dhe njëtërë dhe nuk e përcahtëton qartë që është kufrë, a po nuk është kufrë, kjo është problematike. Kua kam Të ta marremu do, dhe se mund mund të shkrija. Duhë që të posgjërujë që qatë Kur fridhët për i qërshje dhe ka të bëjmë afritë, djetarët, shkrimtarët. Kur trajtojnë një qërshje në i libër, sidomos në ato që ka të bëjmë afritë, shprejnë shumë qatë, në më një preqita të gjithë këtu, është kupli bash, është publiko vëshir, apo nuk është haram. Tani ku e ke thënë? Ëh, së pari faktikisht unë nuk dua që të merrem me këtë, e ke thonë apo nuk e thon. Ti shumë mirë mund ta mohosh atë çështje tënde. Po, nukush, të edhe him, po jemi, por edhe po, edhe dhe nuk është nuk është të mohim po. Por e, domethënë, ti mund ta mohosh, shumë se kam thënë, atë informati. Por faktikisht, më kam pahu një se ka rëf, se më kam pahu tu. Po mësen, më ka thonë Fulani që i thonë. Ne nuk kemë ardhur ashi këtu për më jugu më. Ëh, po dhe shevet, domethënë ti bimi gjërat e 331, diskuton për çështë fetare. Pra i lutem u mund të fash të fash këshë dajve të veshim timos, os, os munisash i musi në dom gjushme me me me shkop. Ti bëmohet be bete domethënë në mënyrë vllazërore domethënë. Ku ndo të tregoj mendimin të dashfjalën për to llogje. Por ne duhet u sjellim xhamadin rreth parave fillim temën. Për që do flasim, jë, tërë moskallim, ti uodhe, ti uodhe, të zirëm këmë farë, direkë. Do më zënë se thej që ju keni të të në që është le jueshmen, dhërsa, e lejueshme, dërsa për këtu, këtu kamit debatës dhe shtëtimi, faktikisht, ajo që kam të më të në unë, pjertë mu shprehem të, ajo që kam të më të në unë, e që jë të marë e unë votime, ose përgjështë e shmë shtetë i në që da firave, parin në që shkharan. Kar Ka rrante të tira të bëjmë të më që që tim, edhe për të do të klasë në shala pëta. Tani, po e lamë nga 5 minutat, ke përshtu u qëtë rrëtë e dhe lirën e gërë pojtë. Që është e i shë e dhe mundu që mundeshe që ne të diskutojnë e fëllën e fare për, për të temë, për që kush është të temë për qështë... A të fillojnë nga më dhe që e dhe lirë. Që të tiri nga 5 minutat? Ti ke mendimin të për për për për për për për të... Për lesh më dashjë të shkëputësh. Jo, më vërtet nuk pata kohë. Tash i duhet vekon. Tamë. Ti do të dashtohesh ose të shkupur. Ne do marr dhe një minutë më vonë. As ka problem. Dashtohesh ose të shkupur. Dashtohesh të, shkupur. Dash të, shkupur. Dash të dush, tash çështja është se do të ndohet atë. Ti të toje të dush, çeshën do të ndohet atë. Ne inshallah përfitojmë për uljes tuaj. Mirë. Kush të thjesht ti falën, ja. Alhamdulillahu, salatu, salamun e rasulillillahu ala, e një u sahbim i gjemain. Vëzë nërruar, <tëllu> përse për këtë qështës të demokratiz, dhe më kjo është në qështje dhe më thënë më dhore, sepse kjo të qështje ka të bëj me makitën ton, me besimin ton. Për këta rësue, e shumë në vojshme dhe më dhe më dhe më thënë të të regojmë që ndërimin e islamet dhidhe me ta. Në posti që tashë, që në farë duhet të regojëm shkurët i mishë dhe më dhe që është demokrasia. Kjallet demokrasi vjen në gjua nga më greke, në në gjua latine, në në ka fja origjine kjallet demos dhe kratos. Demos dhe thot popull, kurse kratos e, dhe thot pushtet. Në pushtetit, akon popullit. Kjo është kuptim gjufsor i kjallet demokrasi. është një kuptim që është gjufsor të siret e kanë zirë, dhe më dhe më dhe në disa nj me thonjë që fele demokratie ka origine e fele demon kratos, që do thot, të thotë pushtetit akon shëtanit, sëpse demon do të thotë shëtanit. Edhe si nuk ushë të digi, këtë jetë më e sakt. Parë së fyrë dhe me thonë se vetë demokratie origine, origine ka që farë të rëcindjetësh që nga revolucioni frantës, shurdoli do në pushtetin e shqisha dhe mori popu dhe pushtetin. E, që është e ashtë i duësja ruërtu është dhe më thënë se që pa gjyëkimit ka, dhe më thënë, që është demokracia dhe më në të vërtetë edhe që gjyëkimit ka islami me të është shkurtimishtë që më zjatëm që është pashtë dhe më thënë, vet nga kuptimit që është demokraci demokraci do të thotë pushteti i takon popullit dhe dhe më thënë, pot që i korështë dhe më përkupizimet që ka më thënë, thënë dhe Ata ka tërgu dhe më thënë që dhe më thënë demokracia është tjilë dhe për e këtyri dhe më thënë kemi në disa fjaltë mare në, në Libra Ndyshë dhe tërgojnë shumë në Ndolaj dhe më thënë demokracia është ndërtuar në parimi që populli është burimi i pushtetit e, kam përqëllin në një pushtetit të ligjë dhënjes edhe kjo bëhet duke zhjedhur përfajsuës nga populli të cilët përfajsojnë në popullin në ligjëvënje. Dhe më thanë, në një fjalë tjetër, në ligjëvënës, dhe cili duhet i të bindën njërët në sistemi demokratikë, është njeri ju dhe jo Allah. Kështë. Kështu që thotë, me këto kuptinë në më më në është, njeri ju është zotë, që duhet të adhëruar në aspektin e ligjëvënjes, ose në aspektin e bërës halal dhe haram. Edhe k Ti sistemi është njëriju është popullit. Dhe kjo është vetë kufri, dhe shirku, dhe humbja. Dhe, dhe për këto lojgje nuk ka kondradit dhe me muslimanve. Dhe shirojt dhe më në këto pike që për flasë, nëse i s'ma i një për nuk është dhe kortë, përpërshon një këtu fështë jam dhe kortë, që t'adim përshon ku filla në problematika. Sepse ligjvënja në islam i takon vetëm Allah s.w.t. Ligjvënja në fe Ita qombeto Allah subhanahu wa taala. Dhe për këtë domun ka shumë argumenta nga Kurani dhe Suneti. Ëh, por për këtyre, për shkak të kësaj që ka thënë Allah subhanahu wa taala, "Amlehum shuraka, sharau lahum min ad-din ma lam yazn bihi Allah." A kanë ata ortak, të cilët u kanë vënë aty ligje që në ligjin e fesë që si ka që si ka lejuar Allahu ose që si ka ligjëruar Allahu subhanahu wa taala. Ka thënë dietarët për këtyre domthonë Imam Muhammad Aminu Shenqiti, ka thënë Njihutë lloj mëdhruar ato të cilës vendosin ligje ortak. Gjithashtu ka thënë lloj mëdhruar, "Ula yush riku fi hukmi ahada", do nuk e shoqëron Allahu në gjykimin e tij askush. Në një lexim tjetër thuhet "Ula tu shik fi hukmi ahada". Mosi shoj, mos e shoqërohet në gjykim me askën. Mos e shoqëro Allahun në gjykim me askën. Kjo që dëmton detyrën e muslimanit është që mos e shoqëro Allahun në gjykim, sikurse nuk i lejohet muslimanit të shoqërojë Allahun në adhurim. Sepse, sepse, Allah i madhëruar, si kurse është sunduës dhe, është dëtyrë e jo në ta adhëruojmë, si një gjithashtu është sunduës dhe kryuës dhe kemi dëtyrë, ti bindim ligje i ligje të ti. Sepse toka është toka e ti, kryeset e në kryeset e ti. Mdion ta, janë disa gjera janë da parë thënje për të seru dhëmë. Po ta kërë, vërsham. Kurës e Kur, dëkord në mësui përshunë që se në dëkordë? Togash tokëti domethënë problem. Shkurtimisht, nuk po u bëhet që kanë parasysh çfarë gjëra, edhe xhamati nuk e kanë gjithë parasysh tamam domethënë. Besoj se kanë dhurë shpesh. Është. Dhe domthonë tokash tokëti që ishte në krishtëti dhe, dhe në krishtëti vetëm ajo sunduesi ka drejt vendosni ligje. Kjo është parimi i Islamit dhe për këtë, siç e fash domon ka shumë argumente nga Kurani dhe nga Suneti dhe për këtë kanë rënë dakord të gjithë umat i Islamit. Dhe kjo është një prillojë të çirkut. Edhe, dhe më thënë, më në kam mërmën dhe të libri, të libri vërde dhe i qartë, të kam mërmën dhe të qështi dhe mënë që në shumë libra, në dërtia, po një të tjeshtë, sa për shembo, dhe më thënë, në ato entiklobedia e fejeve dhe sekteve bashkohore, thotë, një për e lojeve të shirkut bashkohore, është shirkut në, në bimdje, ose shirkut në liqvënje, në anë atjetër, dhe më thënë, d në posten e dozës. Në dal pranë dietare kanë treguar, domethënë librat e tyre, dhe kjo është çështja më e mëse e njohur, që disa si shirku është diçka loje. Sikur të ishte shirku, domthonë në dua shirku. Shirku domethënë në në aldurim. Më të përgjithshëm shirku, gjithashtu edhe shirku në liqëvënie, është shirku. Nëse dikush domethënë pretendon se ka drejt vendosi ligje, ai në të vërtetë çfarë ka bër? Ai ka bër shok llau subhanahu teala nëse pretendon për veten e vet, ai domethënë e ka qurë se vetën e vet Zot, dhe, dhe nëse pretendon për diktën tjetër ose beson për diktën tjetër ose e pranon se që për diktën tjetër ai ka pretenduar se ky person është Zot. Kjo është domethënë thelbi i demokracisë. Tash i domon demokracia është kurthimisht domethënë pun mos u zgjat, un po ti jam shumë domethënë libra dhe argumente gjë për të punu zgjatëm sepse se kjo është çështë e qartë për të gjithë. Demokracia është tre mohje, nëse çdo dini demokratia në aspektin se si ata du më një vendusin ligjit e në të është të rëloje. E para është demokratia që quë demokratia direkte. Edhe kam përqëllim me demokratin direkte që është populli aji i tili në më thënë vendusin ligje në mënyrë të drejtë për drejtë. Në kjo bëtë, të leforme që më lidhët gjithë populli ulen, diskutojnë dhe bjën dhe akord që të vendusin një ligj, për shumë aji që vjedhë dhe në Ton, populli i sveti tiri vendosë. Në nëmë a lishë dhe më në që kjo le gjë e që është, kjo le gjë e nëmë a lishë dhe më në që është, dhe më në që ata e ka dhën, të drejt, dhën vetëve të të dretë për vendosur ligje, sepse po vendosin ligje, të cilet bënë kundështime feniskama dhe kjo është, ajo dhe më në shirë ku në ligjë vanje. Kjo është edhe në demokrasia dhe drejt për drejt, që është e lloji dytë demoktisis dhe kjo është më nga libri e hakikata e demoktise, domethënë çes demoktise në vërtet si e ka shkruar Muhamedi Bushaqi Sherif. E lloji dytë është demokracia e përfaqësuese. Ne kemi për qëllim demoktimin përfaqësuese është që populli zgjedh disa përfaqësues. Çka, më dëgjoni me vëmendje, ja, kjo është shumë të të e rëndësishme. Zgjedh disa përfaqësues, të cilët e përfaqësojnë popullin dhe vendosin ligjin në emër të popullit. Domthonëse ti e zgjidhët, ai vendos ligjin e murtat. Domthonë ti pranon që ky person të të përfaqësoi ty, domthonë duke dhënë votën, ti pranon që ky person do të të përfaqësoi ty e zvendos ligje në emrin tënd. Ky është kuptimi domthoni kësaj do të përfaqësojës. Thuhet domthonë i thonë naipe, në arabisht i thonë naipe. Demoteizmi është naipe dhe naipe do të zvendços. Në zvendë, domthonë që ai zvendtson ty në në, në ligjvani. Edhe lloji tretë tua demokracia e ndërmjetme mund ta qum dyshe se do në arbitrim shibull mbashira. Ndërmjetme do të thonë që ajo ka marr dhëprit para se për dytës. Për të parës në aspektin e mundën që në disa raste elitë popullit drejt për drejtë që gjykojnë disa çështje veçande dhe bëhet bëhet domthon domthon si votimi, ë, e referendum. Bëhet të rigjithonë se referendum votim, ka stile vetëm për çështje të caktuar. Ndërsa domthon Ekzistonu pushteti gjithashtu domethën edhe edhe parlamenti, por çështjet të çështuar ata pyesin popullin. Çfarë më nikë për këtë çështje dhe vendosin si të, si dhoi popullit. Domthonë këto janë të tre llojet të demoktisë. Domthonë demokracia domonë të ndërtuar këtu gjë, domthonë thelbi i demoktisë është që pushteti takon popullit. Por në të vërtetë në ishtam pushteti takon vetëm lla të mundur dhe kjo është një çështje siç e thash që nuk ka dyshim në ishtamë. Edhe këta domthonë e shprehin këto llogje duke thënë Demokacia është që populli gjykon veten e vet. Siç u thash, gjykon veten e vet duke kur, domosisi si gjykon veten e vet. Domthonjë dhe që ajo është një vetësort, por shum këtu të vënë në vendin tonë në vendin tjerë, që njerëzit zgjedhin një përfaqësues si i cili i përfaqëson ata. Për këtë u thon arabisht naib ose mumethil. I përfaqëson ata dha flet në emër të tyre atje, flet në emër të tyre në parlament. Kjo është domthonjë domos sportimisht ajo që dashur të tregoj <skrere> nuk e ditë dhe më lëjtë me i të dërde shime, bi, bi dhe akord me më këtë qështje, po keni vrejti ku që Duh, Duh, dhatsë, të diskutojmë rëtë tësaj? Në do të qasë të në, për përpërë të kusë bitë. Në didi me këtë qështje? E, të shime. E, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, Nuk atërshim që pushtetit njëzveniës se takonë vetëm Allahus të rrëcuatë. Dhe dhe deshimi, pretendimi, apo fohimi që pushtetit njëzveniës i takonë dikujtiede me që Allahus. Apo dënje e pushtetit njëzveniës dikujtiede me qallahu, që Allahus është që që që ndjërë një rrën nga feja Islam. Që është e patës për tushme. Më argumente në kurani... Më bëllë në preshizë dhe një të Atëherë. Por shteti liqëdënje si takon vetëm Zotët. Pra. Dhe nësë njeri u jajështë të qështjën dhe pësë Allah, bënd shirë të të të të të iëndjën në atë <tis> e islamet. Pra. Argumentët të janë shumëtët, i sta përëtyre përmen i përmenja Abduhë dhe Abduhë dhe Abduhë dhe Abduhëmi, ku po përmenë vetëm një argumentë, i edhëtë ju keni në duar shpeshtë dhe keni parëtyshë. Keni shukë muhiza lëll E, e dyta është pak i nëmërë që demokratia do të thotë që pushtetin i njëgënjës që të thonë popër dhe dhigjet i prodonë parlamentin e, kjo është demokratia dhe shka të shimë që e, demokratia me këto kuptim është shirë sëpse pushtetin Kërë ja, e pokët, dhe kjo është, fa. Por, pokështu janë edhe të tërgutët e tjere. Pokështu janë dhe licjëve e tjere, dhe që Allah në të lertuar. Për shemë, një licjëve nësi kreshter, një, si një kushtetaj kreshter, pa dushim që është i, liqet, të tërgutët. Se së dhej, kërësht me licjët, këtët të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të në kohë në përgjaminët alisratës në salam, përësë rika qënë të avutë, se përësë e një sementë normat, regullat, përësënore, dhe tira pjenë deshë me digjet dhe regullat e përësë islamë. Po kështu, gjdohë dheqës që i përket një përësë e përësët tjetër dhe jo përësë islamë, e qëmë nukullë dheqë me digjet e përës islamë. Gdohë dheqës i gjdo sistemi tjet prozohën dhe apo dhe në ligjët të cilat bëjë ndesh me ligjët e kretës të damë. Kjo është pa diskutushme. Pra në të kuptim, demokracia, krishterimi, hebreismi, fisët, krejërët e fisëve, u dhejtësit e fisëve, janë të awahistë, janë të avuta, sepse u kanë dhe ka në vetët të drejtën e përjet të ligjëve, dhe ushtrojnë ligje të cilat bjen deshme ligje të fejt në islamë. Kjo është tika e, e dypë dhe këtu bjen dhe akort më aburahimi, vështë unë e trajtova më gjernë, sepse si uzhejtit në sistemin demokratik, po kështu janë edhe uzhejtit në sistemin e kryshterimit, po kështu janë edhe uzhejtit në sistemet tisnore, të cilat të dhejshin me, me ligjët që bëjën dheshën për nuk damën, pabashti se dikush ka shumë ligjë bënës, të cilat jaga bërë takë Zotët, dhe nëjë vendë është betëm një që ja bëjnë orë takë Allahus Subhanahu Seara. Por ama, të gjithë ta janë të avutat, që për se tashë. Tika e, e tretë është qështë e përfajtëtimit. Në faktë, Uh, dhe e veprimet e muslimanëve, veçëndrimet e tyre janë diçka, dhe ajo që mendojnë kafirat është me diçka tjetër. Dhe këtu është shumë e rëndësishme që të bëna ndryshime. E, uh, po të hyjmë se çfarë mendojnë kafirat për demokracin, apo çfarë mendojnë kafirat për fenë kristian dhe për të drejtën që ujapin ata u dhejtësave të tyre, e, është që shqytit. Dhe po të hymë pasaj marveqeve që bëjnë muslimanës me kryshtere, apo në u dhejtësit në sistemën demokratik, apo u dhejtësit e pisteve, marveqe që bëjnë, më bërështetjen që mund të ujapin, në ndojnë një ras të taktuar, kjo është që shqytit. Tani, u dhejësit në sistemin demokratik, apo li që vëndësit për shtetarat në sistemin demokratik, sonë që ne përfajsojmë popësët. Dhe në fakt, asë njëherë nuk pretendojnë se përfajsojmë betëm atat të cilët i kanë votuar. Po përpundra zi, gjësmonë sonë, ne përfajsojmë të gjithë. Se si ata që kanë votuar pro, edhe ata që kanë votuar pundra. Pra, potetimi i dhejtë e tyre, më artikulimet e tyre, i biri që ata të përfajsojt gjdo individ në shëgjurit. Dëmë të në Shqipëri, presidenti, i tiri ka dalë në ari parlament, që është votuar në një pjesë shqiptarëve, përfajsojt gjdo shqiptarën që ka pasaport në shqiptarën. Dhe kur shko në OKB, fletë në emërë të të gjithë shqiptarën dhe pretendon që përfajsojt gjdo shqiptarën. Dhe e tonë shprejshë shprejimisht, -shpre kjo liqë, kjo sistem, ne i najek të drejtë në përfajstimi që të gjithë dhe, përfshidhe ata që votojnë kundra neshë, përfshidhe ata që nuk kam votuar farë. Shpesh e ere, thotë edhe kërëjiminisë, që unë këtu përfajsojnë të rejtësat e gjithë dhe, kështu që në shokë se ne do të gjukojnë për një riur, në bata ataj që mendojnë ataj, në bazë të, të drejtës që ata u japin vetes së tyre, këtu i bije që të ngarkohen në përgjegjësi çdo punë që mban në shtetin shqiptar. Dhe në mënyrë që të sjoj veten në kjo përgjegjësi, duhet të domëzoq që flam në shtetin shqiptar. Po pa përmendom pastaj edhe gjërat e tjera të cilat un do t'i përmend me kalimin e me me zhvillimin e fletës së çfarë do të thotë. Por sh një minutë. Po, tamam. Pra kam rëshim me qendrim me bindjet pozitive, qani veprimet që bën muslimani dhe bindjet që kanë ata, veprimet që bëjnë ata. ë Muslimani ne duhet ta gjykojmë sipas asaj që vepron vet, që mendon bindjet që shpreh vet. A do ju sipas ata që mendojnë të tjerat apo që veprojnë gatira? Se për shemë, përgëmja R.S. u ka të mundësi, kërëtarët të kiseve krishtere, që në njëjën e shtetit islam, të ushtrojnë për shtetin në kise të tyre. Për shtetit të ide është për shetë pabudit. Nuk u dhejënjë me ligje islam. Përgëmja R.S. dhe më tanë, i ka lejuar, që të shëndrojnë në kryrët e piseve të të tëra. Përgamerës Asmus Ramë nuk ka garantuar mbrojtje, dhe asë një kohë për atë një shtetë jetë nuk ishe të drejt që si të, të nëndër. Natërishë që ata ushtrujnë vebra të cilët janë kumë për janë shqipë. Por përgamerës Asmus Ramë nuk mundët që të ngarkohet me përgjensit për veprime dhe mendime të të tëra. Përgamerës Asmus Ramë ka ushtruar një veprim të lishëm, ka bërë një marveshqin më ta, dhe i ka taktuar që, ote i ka lejuar, u ka dhe në mundësin që atak qëndrojnë në kryet të kiseve tyre. Edhe i u ka apuar në brojnje, asë kush nuk mund të sënoj për shtetën e tyre. Asë kush nuk mund të që të ndërhyjnë në punët e tyre. Në këndim të nënështrimit, ndaj muslimanbe, shtetë i të të të të të të të të të të të të të të të të të të Zorëzimit të gjithje. Përshamon, kemi një rast konkretë. Në sërënë Bukaret, bërë një hadith, ku Ebu Humej dhe Sa'in, rodi Allah në ammë të thot, i pari i ejlet, në mbreti i ejlet, ishte një zonë, një pëshatë, një mbretëry, në mbretë dhe sërënë, i dërgojnë, i rëmënë të rëmështë më shëllam, zhurat një mëshë, një rohë, البيغامه الرسول السلام كتب دغه ببحرته طه نهديش فرهميش كته نهجيه رحمه الله تعالى ضمان بيغامه الرسول السلام اقره عليهم مقابله دفع الجزيه بالتزامه بدفع الجزيه بيغامه الرسول السلام يشروي جايت بازوندت تچندرنته در krye تسيته تي në të ndim të zërgjës të gjithjës kjo është kuptimi i hadithin të kjallë dëmëdhe për Jamilin Salam bëri dhëmëdhe akët zime me ta si rimë si, si, si. arbeshe me ta qëja i të bajtëhdojnë qëndronë dhe në krujetë kisit e ti dhe ata ishën të krysht e jerë do të normal ishë gaj për Jamilin Salam nuk i huri kush që mos, mos u dhishtë me ato ligje për Jamilin Salam nuk i pun një kush që a i të pranonë të kërë islamë. Përmes taj marveshjen, mërë dhe përshqipër që ta mëbronte, se përse kjo është kuptin i marveshjes, që ta mëbronte, dhe asë kush në këta të nërë. Porra, në të ngalkohet përmes të të, Porra, të për marveshjen me përgjithësi, për faktin që e ka mërë nëbrojtje, për faktin që e ka lejuar të ushtrojnë për shtetën e pisin e tijë, Uh, nëse ne do të ngarkojmë me përgjegjësinë muslimanëve që kanë votuar një parti të caktuar për të marrë pushtetin në një sistem demokratik, ja. Atëherë vji që të ngarkohet me përgjegjësi dhe pejgamberi e sallallahu alaihi wasallam, mbrojtën që i ka dhënë pyetëtarit këtë të piftisi, i cili ushtronte pushtet pa vuti. Asnjëherë nuk mund të thotë që pejgamberi e sallallahu uh, alaihi wasallam At kushtun thotë që pejgamberi i shoqërm është përgjegjës për këtë gjë. Ata e muslimanët që kanë votuar për një parti të taktuar të të që dikurë mbartur ministër do të ushtrojë pushtetin, nuk mund të bëhen përgjegjës për sakof, nuk mund të bëhen përgjegjës dhe të bëhen kafira apo thuhet që ata kanë përkufur. Për sa kohë që muslimani nuk punçon, nuk pëlqen ligjet e tyre, nuk i beson ligjet e tyre, Unë përgjegjët së qëta të tjilë. <të> Dhe, ja, në një të më, më një vërë të një vërë. Mëbrojtja, që i bëgat një përgjegjët të përshetë, është me madhe se samë më bërshetje që i bëgat një kandidati për të përgjën kërën përgjën ministrë. Se te këtë këmë ditë, një votë, nuk mund të këtë peshen, e mbrojtje si një kryetar e tisi që të ustroj pushtetin në i lirë, në fisin e tiki. Ndërkohë që përgamiër e sratuosëran këshë mundës që të është dukte, këshë mundës që të eliminonte, por për interesat e të të aktuar asetar, përgamiër e sratuosëran e ka ligjiruar marveshen akuzime ma, me tani. 2 minuta për shumë të to, të të kjoj. Këtë, 2 minuta për shumë. Pra, e, për sa më ngjit atë çështje, domthon, patyshtun nuk do të dishoj të futesh më ka shpejt në temë, domthon, pa u shaluar më parë të domthon çështja që në fillim, të të rohesh. Megjithatë ti u fut të drejtë, thotën, ë dhe fole për disopika. Fole për disopika. Para çështjë ndonjë çështje e profesisë, çu ofash domthon që sistemi demokratik domthon do të thotë që populli që i domthon vendos ligjet. Po <giboh> në kjo duhet të rusoi së pari jep para se kaloj të pika e vëllait. Edhe unë thash që përfejsonë, dhe këtu kam përshëllim kë kushe për, dhe më thonë, që dhe më thonë popullin, shahit tili dhe më thonë zgjetë deputet, dhe deputet përfejsonë popullin, kam përshëllim ata të tire të votojnë. Dhe më thonë një person nëse voton, një person nëse voton, a i në të vërtet ja ka dhën të drejten e ti, për të vendusur ligje, ja ka dhën e ti që është deputet. Dhe kjo dhe më thonë është që � Kjo është ajo domethënë që që desha t'rregoj domethënë dhe, dhe kjo domethënë këtë kanë për qëllim, nuk kanë për qëllim këtu domthonjë një person që si nuk voton. Domthonjë një person që si nuk voton, ai nuk e ka të drejtën e vet dikujt tjetër, kështu që smund të them aty përgjithësi përdesaj nuk është futur në këtë gjëje. Ktu domon ve konflikt vetë demokracisë thuat, domethënë që populli gjikon vetë vet më anë të përfaqësuesve që ai i vendos. Po kur një person sfuton parë, për shkakun e Shqipërisë, rënë kaluar, 60% shqiptarë nuk kanë votuar fare. Nuk kanë votuar fare. Atë mund të thuash se ta kanë përgjithësi A shkëm përgjit si farë, a këtu pridhëm për ta cilët kanë votuar, ata dhe më jam përpajsuse, se kjo dhe gjeje nuk është qështë se e pretendojnë ata, e pretendojnë ata që janë kryve. Kjo është realitet, kjo është realitet dhe më dhe që ti dhe më dhëmë të shi, i thua ti deputetit, më përpajso mua dhe thua i me mërtim që fardosh. Përse për këtë argumenti dhe më që tha vlajë, dhe kësem për sriti kjo qështë e vot Kjo argumentit që sakt, nuk ka nevoj, dhe, dhe, dhe më shkonde shumë larë këtë të fise e ilës, po të dinë një qikë më aferë të në khajber, se profetit sallallahu aleyhi sallem i përnojja ta banor të khajber që, që, që të rinë në ty, të rinë në ty edhe mes të vire, të të të kjo dhe, kurand, dhe kjo është që është që është i një ordën Qurant, kjo është që është i një ordën Qurant, dhe këta i quen ehlu dhimme, ehlu dhimme, dhe, dhe ehlu dhimme kanë disa regullën islam, Po tonë mua nuk më vjen mirë që të forziehen këto lloj rregullash me çështën tonë sa kanë lidhje fare me njëri tjetrin. Po arsyesisht se për ehl dhim me profetin al sallallahu alajhi wasallam ka thënë ngushtonin ata në një pjesë më ngushtë të rrugës të parë. E dyta. Meqenëse nuk ka thënë që lehni bën çatbunshin. E dyta. Nëse ata bën një gjynaf haptazi, haptazi, ata e thyejn ato ja e marr veshin që kanë në muslimanët. Kjo është e dyta. E treta, në Islam e ka lejuar Allah i madhurë në Kur'an, profetit sallallahu alai sallam, në Kur'an bëthën profetit sallallahu alai sallam, që kryshterit dhe me njerit tjetrit të gjykojnë me qëfar të duon atan dhe me njerit të brenda atyre. Në dërsa nëse bëdhë fjalë që bëdhë gjykim dhe me muslima, një muslima e një kryshterit, këtu stop. Këtu nuk lejon profetit sallallahu alai sallam që të gjykojnë me ligjit të tjë për me ligjin islam. <coughs> Edhe ne të shi poflasim që muslimani është a i cili i e për drejtën e vetë një person që është muslimani. Nuk poflasim për kështetim një i tjetërit në edhe. Mo së të rroni të zi më së nga tërojmë temën. Në poflasim për muslimanët, është poflasim për adha. Nëse do flisë një për i popullë kështer, poftonë atesh më be tjetër e para dhe për shka tjetër për staj. Bët fjallë që këto marvesh i bë Për ndërë po them, nuk dihet që profetët ose nëmë këtë bërë marveshët tila me popuj ose me njërës, zetëm se në basi ka kryu shtetin e ti. Në basi ka kryu shtetin e ti. Dhe kërë qështë që se kështë tonë sotu të ne, në bëndin tonë, kërë shumë në tishme. Ne sot drejtohemi dhe nuk drejtojmë. Ne drejtojmë, ne sot të, no, të nohemi dhe kanon, në kanonësit eksistenza jo në islamit tonë. Kërë shumë në tishme. Në kurbëmi kraosin ndër me tasajt në cilën ka qenë për Daos, i ka pasur vetën Mekë. Edhe realiteti që jetojmë ne sot, do të mund të shikojmë ndryshim shumë të vogël. Kjo është ajo që duhesh të fillojëm fillim fare, që duhesh të thonë gjë në fillim fare që votimet, nëse themi lejon, në më nuk lejoan. Duhet të tribum vinë vakt, çfarë gjykim kan Islam këto, domethënë se unë digj Ismaili thotë se ato në origjinë nuk lejoan. Dhe është ato di domethënë mendimin e tij pse nuk lejoan? Kupton? Pse nuk lejoan origjinë? Kupton? Thash Edhe... Kjo është shumë në tim që dhe i desha zinë shada e, nuk salon që... Po jo, leje me 10 minuta se nuk në dhe nuk në dhe, me 5 mëndë se shon nuk në dhe në dhe. Që ta bojmë pise edhe më shkurt dhe më të përmledhe. Po mi e zakort, po edhe mo... E që se lepë që të dhe me nga 5 minuta? Pa të dhe zëtë asimë i shada. E, e, e, 10 tim që... Pa jo, përdojë... E se me ti... Edhe më tashë te lejë kohën përgjim Më jepse ishin 12, jo jo 7. Ë? Ke bën 12 para 12, ti s'e bën para. Ai, ai spatit pesë. Ti ke filluai i parë, ke filluai i pari. Ë? O drej i parë folët. Apo ja. Nuk ka çfarë problem, por mua folët 10. Po i parë folët, ti folët mos minuta. Pastaj morëm. Po ta mbaroj të inshallah me çesnisë si ditë tash dhe më pastaj shohim bëjmë. Ne e valvulën sa minuta. Çilo? Ti ka qelustë minuta atëra. Pastaj domodin çështja vëllazë, çështja këtu domodin 7 minuta ka, për çesë të dalim. Ne do të kemi 5 minuta. O mobil, ne juvojkë, ne juvojkë. Ne juvojkë. Do të mbarosh katran, pastaj ka 5 minuta. As tylshim, as tylshim. Tamam, lavdosh vëllazë. Atëher përse përkëti argumenti këtu nuk ka lidhje me të më parën, një argumenti që përmendë vëllai jon, sepse ky bëhet për eludim, fash eludim e kanë ligjet veçanëran islam. Aty u lejohet që ti kryen festat e tua në shtëpitë të tua brenda wakandaluar në Islamin që do të shfaqet për ashtu. Brenda kryen fisit e tyre. Ti të kryen ligjet e tyre sipas shefit të tyre. Brenda tyre dhe këllëgjeja nuk është bërë për interes të ashtë vllajën, por sepse Allahu i madhuar ka vendosur ligj të krishterët në Fenistan e Kan, ose xhizjen, ose Islamin, ose prindën e sperën të dy ja, të luftën. Do thonë. Përdesat të përlin diabin xhizjen, siç e thonë ai, atë Islam i parnon atë që gjykon ndërmjet njëri tjetrit. Me atë që du në ta sepse, a ta në të vërtet e ka një farë libri, e ka një farë libri që lorë, edhe pse që i devijuar, dhe kjo është është është e pse Allah i ka lejuar atë që të të shullë. Për ne dhe profetësën e ka ndaluar që të vritet murgu në kishë, dhe lerni se se e ka blokur e vetën e vetë për Allahën. Që këtë qështë nuk ka lidi dhe fare me temë në tokë, nuk është pohim, kështë për Allahët ka arzër i tilë, veçori, vetëm pë Pëndaj pra më pot pyetur për shkakun për i populltë tjerë që janë për shkakun budista, a lejohet bë këmbëqe? Nuk lejohet fare, sepse nuk ka përtaxhizje që të lejohet atyrat të, të, të, të bëjnë çdo duan me një me ligjet tyres, ka. Nuk ekziston kjo llojje për të tjerë. Prandaj ky lloj argumenti, kjo është një lloj projashtimi që ka vendosur thollë më dhuar vetëm për ta dhe kalç. Ne shumë po kthehem tek lloj dënyrë tek çështë e fillimit. Po thash demokracia, do thotë që ai që gjikon është populli. Ai ti vendos ligjësh populli, dhe këtë ligjë e e bën popullin në momentin ku ai voton. Nuk mund të flas për të që nuk voton. Ai që nuk voton ai s'ka s'ka përgjegjësi, ai ka, ka, ka shikuar hallën vet. Domethënë, ai nuk ka përgjegjësi për një person i cili ka humbur pushtet pa dëshirën e tij. Përgjegjësinë ka një person, domethënë për po, për për unë jam shumë dakord me zërin kur thotë se përfaison pa dëshirën e tatë. Po, përfaison me dëshirën e tatë. Ai ka përgjegjësi para Allahut. Në momentin kur unë fus sa topën e lendrës të ty, ai s'nga përyesh nuk më ka përfaisuar më pa për dëshirën time, nuk ka përfaisuar më me dëshirën time. Edhe në të shumë po të bëjnë pytje, nëse ti i thonë i personi, shko bëj haqë për mua, sepse unë e mi pa mundur që të bëj haqë. Edhe je pleket të ti personi, që o të pëj haqë i sakë për ty, në amalishë nuk bësët se të kushë të të bëjgje. Pytje tjeder, në të kundësh, nëse të kushë, në është një personë sakatë, nuk lëvizdo të as duar, as kam, ri u nuk ka rige, edhe i thot djallit vet, që këtho djallit mun, nuk kam mund të i thot, nuk kam mund të i thot, që firë, një i që firë që nuk ka, dhe më thonë, që firë i keq, thot unë nuk kam mund të i thot, që të shkel kuranin, por shkele ti, thot, për mua, shkele ti për mu kuranin, dhe më thonë, dhe ti në vëntim të më dëgjejës, kjo është profesia, profesoj, dhe më thonë, Ky është kuptimi i fjalës që thon këta, dhe, po desha u tregoj, por ne kam marrë me me shumë me referencë të gjitha këto, fjalët që kanë treguar se çdo thot demokraci, u thon, ky është thebi i gjithë problemit tonë që ne s'e kemi kuptuar akoma. Që domosdën në dhërë të vërtetë populli i cili voton, i ka thënë deputetit ti më përfaqëson mua, pastaj do bëjën pite më thjesht e kaq. Ne s'e ndajë të shetë gjithë kemi këtu për shumë, edhe ju do zgjidhni që ti përfaqëson dy veta ose një vet, në një vet alli ugan islamin çti ti, ti thua shty personit që të përfaqëson ti më përfaqëso mua dhe thua çfarë doshti ndash tu i hallov ndash tu i haram ndash vendos ligje ndash xhai allahun ndash vendos ligje kundër hijhabit siç po ndonë në të vërtetë kupton pse kanë votuar muslimanët ndash domethën fut vllëndër musliman burg ti s'po e fun me gojtë të ligje por në të vërtetë ti s'ke vendos kusht ti kur e ke futo të çon në le të s'po gjese ti vendos kushte që un paranoid përfaqësoj ti por me kusht Të më përfaqësoj mua, atëherë kur ti nuk ndërson legitimitet. Do. Mund të u vendos. Në kok. A të thon të më përfaqësoj i mua? Se kjo është kuptimi i demokracisë, so thotë këtu ja. A doin të tregoj apo është i qartë vëllai? Po do të di se oti sa shumë nervozmë, unë kam gjithë referencat u më vete. Po. Thot, këtu, dhe më dhënë, tarifu demokratie, kjo është marrë nga libet demokratie u aluaj e sijasi. Thot, demokratia edhe të kuptuarit politikë. Faqe nëmër 15. Dhe më dhënë, ka marrë dhe nga liber të cilet janë liber dhe më dhënë qërqasin për qëshet politike. Arëbishtë të marrë nëmështë. Thot, atëherë dhe më, Atëher, më një nga këpërku vizime më të mira ose më të qartë asë të demokratisë është që pobën i vendosë ligje me vet për veten e vet. Kupton dhe ky është kuptimi i Feles që thash naib, naib. Naib juna Abdu Tus Dunsus, në të cilët ai ndemërtat. Vendos në ndemërtat. Kështu që domosdosh kjo gjë, nëse Ismail nuk bëj dakord, le të diskutojmë rreth kësaj çështje tani, para se të kalojmë domosdosh në tema të tjera që është tani, kalende, thonë, jasë, disu, kort, shumë rëndësishme. Le të thonë, nëse ai nuk bëj dakord, por shumë thot për shkak që unë nuk jam dakord që ai ata ne profesorëve, unë thash, kam për qëllim vetëm përfaqësimin e aty që futën në letrat. Kaq. Shqe keni ka 5 minutët Shqe do mm. përtene mm. Fyllëm jeshtë poli Aburrahimi, poli 11 minutët Daj bu, pas e poli onë 12 minutët Ta shme ka poli Aburrahimi 11 minutët, a bëja, përsa poli Poli 12 minutët Kështu që faktikisht mund të akon të anit të latë 12 minutët Kështu që poli dhe kyjtë 12 minutët, pas e së taktum nga 5 minutët Qështu që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që Po, tashim Abdurrahimin. Kushëllai parat domethë. Abdurrahimin, e? Po, so, Abdurrahimi ka këtu kujt parat. Ja dëshmonin edhe tani. U ju bërazu tiket, ka kaqë Abdurrahimi për të folë parë. Bisedat që janë bërë janë bruj, e, për filon... ë për para që fillon. Unë kam funduar çillin e parë, kam volë vetëm për rregull se çdo të flasë, bëso bisedën e parë. Biseda që do të folë për demogracinë. Sa dash fjalë të parë? Kush do të filloj ta shpillohet atyra? Mirë, ta shpillohet. Tretak, e minuta, minuta. E far, far, më lejo kam pretësat. Po lejmë 10 minuta te fund fare, lejmë 20 minuta te fund fare. Ja, ne do ta lejmë na 5 minuta, po klaso të 20 minutat, pastaj e dam. Ka ndonjë problem me këtë? Ja. Atë, vazhdo të pretësat. 10 minuta, apo që e ndrysh e çajë? Ne ka 10 minuta dhe pastaj 5. Ka 10 minuta. Më poshasë. Më poshasë. Po klas 20, po pastaj 10 minuta. Përsa i përket për pajis. U bren chat Aderhimi kund fuqit të çajë ëh afajë do të thonë do usiman çfarë tonë ëh kuremi listren apo një tashme të posmat ku shtetë edhe sot që